Den 15 november 1954 är ett historiskt datum i det moderna trafikflygets historia. Då inviger SAS som första flygbolag en reguljär passagerarlinje över Nordpolen. Hallå Stockholm. Det här är upp i Köpenhamn, flygfältet. Hangar nummer två som för dagen är omändrad till någonting som bra mycket liknar en jättelik revyscen. Och på den scenen trängs ungefär 500 personer som äntligen att få vara med om den ceremoni som ska föregå eh, avfärden till Los Angeles. Den första reguljära turen över Nordpolen åtminstone över den magnetiska Nordpolens område via Kanada, Winnipeg, till Los Angeles. Det är väldigt upphovda folk, pressmän, fotografer filmfotografer, eh, televisionister, både danska och svenska och kanske andra också. Och det är en märklig stämning. Alla är ju klart för sig att här är något stort i görningen. Reporter Sven Gäring. Invigningen som får omfattande internationell publicitet genomförs med två planer av typ DC6B. Helge Viking flyger Köpenhamn sönder Strömfjord på Grönland Winnipeg i Kanada till Los Angeles Bland inbjudna passagerarna är de tre skandinaviska statsministrarna Under återfärden sammanfattar Tagarelander sina intryck av polarresan Jag tror att det har stor betydelse Att man inte bara läser om varandra utan också ser varandra För att vinna den rätta förståelsen själv fick jag ett starkt intryck av vad den här nya linjen betyder för svenskarna här ute när jag nyss i Winnipeg blev uppvaktad av ett betydande antal svenskar av vilka den äldsta hade levat i Kanada i mer än 50 år och de yngre hade varit där i 20 tjugotal år. För dem blir det här Givetvis ett nytt band med Skandinavien, ett band som jag tror att både de och vi har nytta av att stärka. I motsatt riktning flyger Leif Viking med bland andra Los Angeles borgmästare och amerikanska journalister bland de inbjudna gästerna. När de båda invigningsplanen möts kastas en minneskapsel ner över isviderna med första sidor från hundra av världens dagstidningar. SIS Polarlinje minskar avståndet Köpenhamn-Los Angeles med över 1100 kilometer. Ett också internationellt sett betydande bygge fullbordas under det här året. Det är den 900 meter långa och 13 meter breda bron över Luleåälv mellan Luleå och Bergnäset. I Stockholm invigs i april den nya järnvägstunneln under söder med en festresa på tallrisprydda trallor. Därmed lämnar järnvägen plats för tunnelbanan. Järnvägen flyttar alltså över till en ny tunnel och en ny bro.